أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن العباس بن عبد المطلوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا قطام الإيمان من رضيه بالله ربا و بالإسلام دين و بالمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أعوهم لبعين باب امور الایمان کی با دیکی اوم چه کم دنو دا حدیث جبریل دا غی وظاحت تے چمل ایمانو یا رسول اللہ اشارت دی حدیث کتے تا یم صرف چې کندونو غداوي باندې ولاړ نه دی بلکې دا مرتبه در ذاته هغه طرفی وکول غواړي مرتبه در ذاته ور سوال غواړي دی ali طرفی وکول غواړي ای ویرادر به نهایت تر گئے بہرحر کی میراثی وروے ادھر درجات کی شکریہ میں تاورت سے دے باغیبان دے ادھرے گا ما محنتوں کا عظیمان لترسیور کا دے روایت کی یو چکمدن و احوال و راوی من تشریط دے جملے زان قطوان ملک ایمان زا قطوام ایمان درین مطلب در ازا صدی تعریف در ازا تفسید مرتبی در ازا او صلو رم بی ترتیب کشرید اخصالی عرم صلی اللہ علیہ او لا خبره الور <سؤال> راوي افبان لې الله سره نو ن نوبی سلام سکت را دی نوبی سلام نه دوه کاله مخکې پیدا شوي دی دوه کاله مخکې پیدا او هنزِنطاق اما اس لحظ و جاعور و د هي هتو ان اثنال ن ج覚ا و د اقط compute و مو الفیلها و عص Truそして اشرای某 yerde امسا و قرائبו و انه من час، انه مسلوسنا سو سال امسا و constit ضبوب و اماظ裔 اورو نبی علیہ السلام دلګان تا نبی علیہ السلام پاتې کړه تدی وجه نبی علیہ السلام فرمایلو د بدر په موقع باندې دا داوود دا نبی علیہ السلام یانس کې راز و نو ورو ته نخښه راس کارن او اچا تا نبی علیہ السلام د بدر په موقع ویلو په چار چکرمن او عباسونی دو او وجه نه یې ما بس مو وجه نه په ټولنه مجبورې ده وجه راځلې نو ور د سلام چې قید شې او امر وکړو کمه کړه دې ته ته دي دا شان ته په رفتح مکینا لگ مخی جیسے کم دنوں حجراتوں کو او حجرات اتام بل بس بیار دائنے کور پسی فتح مک کوشوا بس جیسے کم دنوں کو حجرات پسی تقبیباً پینتیس ہجرائی که او پاکتے او پاکتے سوی با پینتیس ہجرائی کنی ماری کوکم شرکشوی دی خیدماتی شکم نروہ دیر دی عبداللہ ابنی آبانس فضل ابنی آباز اے بچیو اجاوازی تاکوکسو کو بیتن مشریو کنبی علیہ السلام مشریو ندوو دوویل وی هوا اکبر منی و انا اصن من ہو وی آگا غرد پیز زمان غرد آگا دی و لگر کلون زمان دیر دي کلونو شمیر زمان سنے دیر ری او نور رانہ رکھا رہے ہوا اکبر من نیوانا سن منہ قوان العباس ابن عبد المطلب قال قارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائے جا فتوام ایمان و سک و فند ایمان نادرہم سے قرارے یور راغلو د محبت شای یکون الله و رسولو حب ایلیه مما سوا و الله شای اللہ و پیغمبر محبوبی دویم تکراغلو وجدہ بہن حلاوة الیمان ایمان خوگوالے درہم لفظ راوی زا زا قطوامل ایمان زا ایمان شکوڑا دا ایمان سمر چکه دې چې وایڅه کوพน د ایمان خوند دې باندې وسګو مې یو دا ده چې دا فون ایمان چ دې خدای مشاوي کړه د خوخ سی سارا اریس را ټوم لاځنه او زوق و سره مناسب دې نوې کی کی ایمان کیسه یاره مل کنايا دا ځوان کې دخیلیا او زووق کې ترشیحیا زووق کې د غندنو ترشیحیا بازار فطامل ایمان دوه مدادا چه زوک دو کس مره این یا بل زوک باتی نید یا زوک دیو زوک حسی زوک او دوه ام زوک زوک باتی نید زوک روحانی زوک چکندن روحانی دی مراد دلتهمررات چېګمو د وخ نه زووقفاې روحاندي لکه مخ چېمون و لکه تنګه چې دا جو بسقلل کوې رو هم سر داغوم جو به شته دی داغوم چېمو سل دی او لکه را کارور چې مونږ هغې په خوند نهو دا ری دا رکاوړ دا بدن نه شکر ربوبیت الہی د تعالث نبوی او دینیت د اسلام دا مرتبه در ذات اورسی بیا غ باطین کار شروع کی حواس باطینا کار کی شروع کی بیا روحانی حواس شروع کی کار د دل ذمورات آغاز قضاتینی دریم دا چې د دې تصویر کې اشاره د دې خبره ته چې دا ایمان امره مانوي نه امر شرعي نه او مهنت دومره وکړه د شرع امره تبعي او ګرځي دې وجه نه طبيعت الفاظو ته استعمال نه د امورې تابعيه الفاظ دي د بیا استعمالي امورې ثانويو الفاظ دي د پر استعمالي چې دا امر شرعي امر تبعيو ګرځي امر شالیسوغ امر تبعيو ګرځي په دې یعنی چې انسان او انسانیت ځای شي دو نه حیوانیت دې دا حیوانیت جو خدا بدن نه او د انسان انسانیت روحانيت په ما ایمان او غیره د سره تعلق لري په دومره مهنت کار دي چې د انسان انسانیت کار شروع کی کارس کی شروع هغه تاسو ورته وراه تل سلسله لار شي چې دا بعد امور شرعیت نه تا تبعي او ګرځي بلدی کی انشار از دو وقت کے ویلے زوق ساکلو تاویلے کی گئی خطا ہوئی زوقو زوق سے گمدر و ساکلو تاویلے کی گئی خطا اکلو تا ایلی کی یو اکلی او یو ذوخی تیکی فرخ رئی اکاو خسده بزان مڑایی نو ذوخ چې گم دینا سوشی ذوخ پا هر انوڑای کی خوند بدلی هر انوڑای کی پونسوي بدل تا هر نوي محسوسي اوس كلا زسي لکه يو وړيله په دې نه اوسار ورخه بیاواله ورخه بیاواله ورخه نرم بیا لامل کي لکشي هي بس را کاو څو پروا نه کوي ل سوې کلک شو څو پروا حد دي سره دې گندنو ڈا زوک نده، بس نده، زوک نده، زوک نده، زوک داوی چیزا هر نوڑا خون جدا جدا محسوسی گی. لگا داخلت آزابون بارک زوکو لفظوئی، زوکو ما کنتم تاملون، زوکو العذاب زوک لفظوئی، اوله جللودون بدلله دوزل غیر را ووق لذااب سررمېبللی چې بدي وور سر عادت نه شي او پهر تیم کې زوق وئ وق ان نه کانتلل عزی زور کریم ن ذوق لفض راړي یعدياعذااب سره ب د کېږي نه هر ټایم ذ دېم لفظ زو پروړو یا نه دانہ شي ما تلاوت نماز په تلاوت زبانه بچ ګمونو هر ټیم دا تلاوت جودا تاثیر کي همون سکې له دانہ شي وسو موږ کو په هم غوي نه دا دبه هر ټیم لري موږ جودا شوی تاثیر روhani لکه وي پشتګانې خنجري تسليم ورا پشتګانې خنجري تسليم ورا هر دم ازغه وجانه دي ګرس پشتګانې خنجري تسليم ورا هر دم ازغه وجانه دي ګرس چې څوک د تسلیم په چاړه سب حشي وي او اجل شي من اسلم وته سول دت اسلیم په چاروا نه حلال شو یو زبح شوې انسانې الله تعالی کړه وی نو هر دم از غیب ځانې دي ګر از په هر ټیم کې هغه ته یو نوې ژوند ملایويږي یو نوې ژوندۍګه ته سټيږي نوی نوی ژوند هغه ته ملایويږي اغلې کمونو د الله لفظ یا ذکر داول جدل جد مزور کوي ځي دا جو د روحاني ترقي ده چې کوم یو عمل کوي هغه ولته کومه جو د مزاورتي نه وګوره روحالیت ترقی ترقي کوي هر یو عمل روحانيت وګور وسه ترقي کوي نږدې وځنه زو په نه کده په مخبره بیا تی روانه وګوره باندې بیا روانه نو اس نشغایته ادارت نصادي راس خون پایان امره ت نه مستستې وادر یا همچونه باې بیا دی مړی دل نه شته دی چې قل نور پهپره باندې رااني نور بهپره رواني دکه لبر د زو را وو اوس یو سړی وي چې منږله خو وواي چې یاره بیا مو منګ باندې خو لکه دا با د تونونه ل کېږي ب کېږيته طور دیگان او بخوابند انا چې مونږه د غدری او مرتبو ته دی دا رضا مرتبه چې کما زنه مونږ ته نه ورسېدی دا رضا مرتبه چې دا مولا دې ته ورسېدی جګادرې حاصل شي رضا پروبوبیت الله او عذاب رسالت محمد صلی الله علیه و آله او عذاب دین اسلام شي حاصل شي نه بیا دیګغا وواي چې ما ته فې نه شو بیا په تاته تا په خپله شي حس شي دا په مشروط کړه دی که نه چې راضاان ایمان زو په چا د نب کېږي خوند د ایمان غ راه چا د نب کېږي چېغ پهې دری شي راضا شي پهې دری و باندې راضا شي لا مونږ ته نب کي زا قطامل ایمان کو قوقاند ایمان ها غزوان واغ برادر رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رسولا ارزا خزاہری لغوی مانا چکمنا خشالی دلی دل. تصوفیاء ای کرامو پنی زبانی رضا جی کم نگای او اہام مرتبہ روحانیت دے ترقائی تا قلبی ترقائی در روحانیت دے ترقائی یو خاصا مرتبہ ده پدی کی بھی عرضی اختلاف تے صبر او رضا یو شیری کی جدہ جدہی صبر او رضا يوشي ركو جدا جدا يوشي ركو ظلمين و جدا يوشي ركو صبر أورزاد والا شديد لا يوشي ركو وكلا كدل خودا رزادا دوار شدید و یوشه دید. بیم جماعت و یوشه دید. صبر ابتدا در رزادا. صبر دی بیا رزادا. آقای گوی چی اول، لکه صبر شید. صبر دید چیز وی صبر. او بار شه ده نو پدې کې لا تکلیف وی او فریاد نیوی تکلیف وی او فریاد او غلا نیوی تکړه الله و فیصله کړي ته پیغمبر پکارو نو کې د اسلام په عملي کولو کې تکلیف وی او شکایت او غلا نیوی دا صبر وړ لکهه په زو ځان ل کول لکه شو اوورضا کېته کلی سره خوند وي سبر کې تر خو ش کووه او راضا کې چې کومدنو تا کلپ سره شو وي لدت ووي چې په دی در چې زې کوته ت کللیب خوورېوي اوسې خوندنده کوو د محبوب بلار کې وغځار راي ذرب را الحبيب الذبيب د محبوب بلار کې ما ته چا کنزل کړل باندې اوسوګه ډېری وي اوسه وځاو کړل هم دې چې غمونو نارضا کې دا شلي چې تکلیف شې شي دا صبر کې تکلیف شې شي اوره شيږي د سترګو نو سرهږي خو کې و لکه ده خودی که فریاد نشتا فریاد نشتا او رضا جی کمازا نوائی که تکلیف کول سیگن و ستارا پشون دوبانی مسکایو او سیخواندو نو که اغبادانی دلوی تکلیف وی لائی و لکه ده بلکل مطمئنوی بلکل مطمئنوی ده مرتبه ده رضا تفصین سرادا چوی چه تصدیق منلو توقل حواله کی او صبر تکم دنو اغز غملو او رضا خوشحالی دلو ایمان سوشی دی منل لگا سڑی امانا الله امانا جه زمان رم دی نبیر سلام زمان پیغمبر دی اسلام می دین دی نظیم توقلو کو زان اللہ کا حواله کن وزم ما خپل ځان کې خپل اختیار دی وی بل ځان کې وزما خپل اختیار نوی ځان چې کمنو الله تعالی ته حواله وکړه وګوره حواله اللہ کو حوالکو او درینچ شبیات اکم ننوبدی کسی تکالیف راتلل آگائز غامل او برداشت کولی او سی کول نلدی نتیجہ که دلالای او دولت پر کچر ازام دا صبر نتیجہ شوا صبر سو شوا نتیجه تیج دل دلهله یو مرتبه ورکه د ضا چې او دله دل دا تکلیب خوندوم ش کوي ورکي مزه ور ورکئ پهارهکم په هره فصله د الله مسمین وي چې دی کې به لازمڅخیر پروې اگر کو ما د تکلیف وه خو لکه مضهبد ک م او دا مرتبه د رضا چې کوم م چې دی ته وورې زمون نیمان مې ته ترخ نه نه کړې توک او کول لبس تا ور نه کړه سبر نور سره الله ورګي رضا نتیجا اغه الله ورته چې مرتبه تور سې د اقطاع المؤمن من مثلا ای په اولنی سبق کې او حکم د امام ابو بخاري سبق را نه ویلا قانون چې او تو حکم د امام ګل کوسان در نه کو مګل کوسان در نه کو نو تو کوله په قانون چې ایمان په قانون کې باول اوله کې اوس ته چې کیدا ورکای چې مال را اوله اخر درجه سرٹیفیکټ ستنه تا نه را نه زارې کمندونو دا مرتبہ من رضیہ بالله ربہ خصال ثلاثه ذکر کئ رضا بر ربوبیت الرب من رضیہ بالله ربہ سوق مطمئن شو ذلنا مطمئن شو خوشاله شو والله باندې له جهاته ضرب کېدلونه چې الله ربول زما رب ده اور ابوبیت الله مطمئن شو ذلنا حيات امیر سپاواز کړئ او وایو درخواست او تولي کوو خاجي راضيا بالله رب و با راضيا بالله خالقا نو رضي بالله خالقا نوئ چې مطمئن شي په خالقیت د الله دغه خالقیت تقریبا طول وکاو من طول من من رضي بالله الها نوئ صحیح دغه من رضي بالله سوی ربن رضي بالله ربن چې مطمئن شي په ربوبیت د باري تعالی باندې تربیت د باری تعالی دا تربیت چې ګمده نو د اولوهیت فعلیت بوونه شه دا د اولوهیت فعلیت یا نه دا د اولوهیت صفته فعلی ده لک الا الله دې الله دې لا اله الا الله ګنا الله تعالیٰ ایلہ دے ایلہ حاکم تا ہوئی صحیح ده نا ایلہ چی کمدر و معبود تا او وز ایلہ فیلی شکل ناغر رب و بیت تے اللہ رب و لعظت حکمونہ کئی تربیت تی الله رب و لعظت تحلیل و تحریم تی ناغر کونسی زنا آغر چی کمدر باغي بانا زړه نوم مطمئن کېدل دې بده مطمئن شو مدد رب زه کوي عرب چې ګڼونو زکه رضيا بالله ربن مدارک چې ګڼونو رب معنا کړي وا ول خالق ابتداء وال مربي غذاء وال غافر انتهاء وهو اسم الله الاعظم شرف چاہتا وي شارع دي گم دنو خالق ابتدان والمغذي غذاءا والغافر انتهان هو پر بسم الله درسونو کې بیا دره تعریف راځي پروبوبيه د باري تعالی یو تپویني دی او التشريعي دی یو ظاهري تربيت دی بادنله تربیت کله دی بادن خاورې نو د خاورې نه پیدا نو غذا او خوررانک هم د خاورې نو غ د خاورې نو او روح آسمانی افاخي دی نو خوراک کې د کموم افي دی عثانی دی چې اللهرمپې زت یو تربیت قبلی را بذلی تربیت خوراک تاک دا الله کاي نو روحانی تربیت هم الله تعالی قبول پر کړه روحانی تربیت چه له امام دا الله رب عزت قبول ک نو راضیه بالله ربن چھپوشا لشی دا اللہ رب العزت و تربیت پاننے یعنی مطلب چې اللہ رب العزت بزنی پہ اطلی کوي لکا بیماری شوا فقیل شوا مالداری شوا صحت شو اولاد شو نارینا زنانا کالکان والا ورکی پہ جینکی والا ورکی پدې باندې چې کمندونو راتکې نی پیښته لې یا هغوله مې یشاع ذکور دې و رسول باندې رضا شې د څه وې ستینشلې دې ایمان نه خون نه وړې خبر شوی چې ایمان اوس به پکار را لې دا چې خپل دې کمندونو سوی ووشي څه څه یا اولاد وړې چې پیړه دې مهنت کې ورکی وره نه ایمان اوس به پکار را لې چې دا زموږ درښتوا فیصلہ نواز ما فیصلہ دا, دا چمالہ دې برګ برګ بچی راکی او مال نه راکې زما فیصلہ نواز چمالہ دې شکم درو الک راکی او مال یې راکړس شي جین نه راکړه نو اوس مې پکار را لېمان زما درف فیصلہ دا په دې کې کمال دې کې څه شي دې کمال دې دې دې کمونو ظاهری اسباب یو شي دې استمار یو کېږي بل سو نو ایمان اوس مې تراله پکار را لې بیا کمنو سال استعمال کی را شي غریبي په ایمانه اوس م سره رالی په کار ایمان نهخواند نهباې اوس خبر شي چې یو الله تهرب وي را او یو الله ووم یو الله منی چې کا کاله ارربو متفرقوني د بیا کمو دی ایمان پهخواند پوږي نه ایمان پهخواند نه پوهږي د به ایمان په خواند پوه شي چې کلهد روبیت و مننی او رف د چای وومې تاالله ومنو او دا ړ نه پهې روبیت پې مین شي د دی د ایمان په خواندبان شي پوه شي چې د ه دوکان پې تااله ل دیړ د به او خرای پورې طاله ل دی ړ په لیډ او سر پورې طه ل نو په نوررو و پرورې دزه تعړه ل دی او بالاله راونه دي ددو ارب واحد ام الف رب عدین ازا تقدمت الامور فرکت اللہ تول عزا جمیعا اذالک یقعل الرجل الوسیر فلا عزا ازور ولب نتیحا وکان لرا ربن از حلمی صغیر دا جا کم دن از دی دا جا زنو ایمان پر خونسشی و علی ربیم یتوکلون و علی ربیهم یتوکلون ربوبیت د الله ربول د ترواله داتیا وسونو pore دل کړه له دی بیا وای وی او موږ هغه ملدی ایمان په څرو ایمان په پښتو نه ایمان په فون بالا پويږي چې ستاسو نقطه مرکز ستاسو ځای یو شوس رضيا بالله ربا دا ونه په ګرمه خپګینې نو په خمیره خپګینې دا راشاو فیصله را دا را فیصله را وځا خلا مالا دګي زمما کمال طرح صحیح ده زمما تربیت کې زمما اصلاح دې کې زمما کمال څه کې څه په تحلیل او بتاریخ باندې اعتراض نه کوي نه پېني کې کوم فیصله زمما ربا حاصل چو خوشحال شب با اللہ بانے و رب کی ادلت اللہ و من اسلامی دینہ دین فصلت لاللہ رب العزت ربوبیت نتیجہ لاللہ رب العزت پلوغه وبیا روحانی چې انسان له کوم تربيت کوله هغه په اسلام په شکل وانه مو ترالي غلره را دین اسلام د الله رب ال عزت د الله رب ال عزت تربيت ته را دین اسلام د الله رب ال عزت روحانی تربيت ته منکراله غلره مو انته را لګələو نو په دې باندې مطمئین شي دې سره ده یو چې کمزونو مجبورتیا د وجه نهه څه څه که رااړم ترڅو کې نو څه که یار یو ترته ډنګ دې بل ترته پړنګ دې کنه ماندی نوموروي تو ځکه او دایي وایي دا لګ از څه په زور باندې ځان نه غوړي شو او راضای چې پهې بانې خوشحاله شو کاواامدي که نوینې کا حالالې او حرام دی د اسلام په قانونیت پانې خوشحاله شو اوبل اسلامې دینه دین چې کمملو تژون د ت راولو نظام ته ووي ژون د ت نظام ته نه جوون د نظام تهویل کی او دا چې کمم نه نو بعضته لممور زی معاملاته لومور شامل پقایاته د ټول څه دونو ته شامل نه ده چې صرف عبادت کې نو د اسلام په دینه باندې خوشاله شو چې اسلام زمرد ژوند تیر ورو قانون او نظام نه دې مقابل قبل روان لري او د احکامات پرې نږدې رضا رضا او الاسلامی نینا درهم خصلت او محمد صلی الله علیہ وسلم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم و, و سلام دا اللہ اصطاز اومنی رسول او قاسد یعنی دی جس پر آوری نینا دا اللہ را طرف این و نبی الاسلام پیغمبر اومنو د پیغمبر زمانو له تقاضا را کنه چې پیغمبر هم مليږي اگر رسول الله تعالی کوي چې هغه سولو په استاد ګار دي سولو بیا چې کمزونو سکے او بیا چې کمزونو دا خبرې مانی خبرې داغه و مانی نبی صلی الله والسلام د الله استاد یو مانی د نظریه شی زونه بې ځکه کمندونو ښا څرې ځلونو ذکر کړل ځکه باندې له کمندونو یو د څلور د ټولنو ځای پکاري چې د پاغ ازای پرې شنو تړي او ددو ټول چې کمندونو ترجیحات او ارس چې وی لا طرف تر دویم زل د کممدننو بیا راغه د را چې کم ځای پ زورته للی دی ای د را د هغې اوصول به کار سو په کار دي دریمغلی یو مبیو مور ش په زړه ټول مې زای آلا الله مرکز الله شو دا د احترام طرق او طریقي شي دي د احترام طریقي شي دي ماغه باب الاسلام دی ناشو باب الاسلام څه شي دی اور مرادیو مرشد باب محمد صلی اللہ علیہ رسول النبی داذ گمدنوں شو داغری سجنا بندہ لا جان لبکاروی مجھے کلا دے درے والا مرصبی دے رات اور سید ایمان تو کونس شی صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی رسول اور نبی علیہ السلام او نو وی کوریا له بل